Termezo. Az élet egy nehéz csomag. Jusson majd eszedbe, amit mondok. Az embernek két dologra van szüksége ahhoz, hogy szilárdan álljon, kiegyenesedve járjon, és hogy megőrizze a szeme csillogását, a szíve fürgeségét és a vérezenéjét. Egyenes gerincre és könnyekre.